Inna alhamdulillah, në ahmedhu hu, në sajnë hu, në sajnë hu, në stafiru Më në uru dhe billah min shururin fësina min sejati amalina Me jihdi illa u falamud illa le Me jihdi illa u falamud illa le Me julldhili l'falahadija le Më shëdojnë la ilahinallahu ahtu u la shërike le Shëdojnë në muhammedin abduhu wa rasulu Më bërë Në zëndër uar, vazhdojmë mësimin ton Vëshdojmë me temën e akidhës e mërgjive Kemi shpiguar në mësimin Edhe kemi të rëguar Ndër të tjera Rëzikën a gjithes mërgjive Gjitheshtu kemi të rëguar i gjmao ehl në ehlë sunetet gjematit Që i mani përgjën nga vepra Për pas kemi të rëguar i gjmao në ehlë sunetet gjematit Që nuk ka i man pa vepra Pasta kemi të rëguar i gjmao në ehlë sunetet gjematit Që lënë si namazë nuk, nuk konzrot besintar Por është i dal nga feja Gjeqë mështet të qështjën Edhe sot me lejnë Allah të përmëndim Së pari disa argumente nga Korani Dhe sunet i profetis salasallem Qe e mbështesin e, punve, që është jene punve Qe ato janë piesë e pandashme nga imani Pase të përmëndim masaj Disa fjallë nga djetarët Përveqë të ty që kemë përmëndet të një Të cilat e mbështesin i të shumë të ide Qe nuk ka iman pa vepra Dhe se kjo shakide e hni sunet në gjematit Edhe mbasisjerot në kjo nësha, dhe pasesh me sëmësime të ardhë shme Do të regojme akide në mërgjive, sa grupe janë ata Edhe qëraj për kërë qdo grupi që të, që të kuptohet realiteti Edhe qëraj për ku dhe sot më realitetin në lidhe më atakide Së pari, do më thënë, në argumentën në Kur'an në Sunetit Kanë të regu djetarët, për e ty e Shek Beker Buzejdi Që Allah i Madhu ka përmandur në bi gjashtë të djeta jetë në Kur'an Të cilat të regojnë që nuk do më të tregoj ndonjë që veprat janë pjesë e pandashme e imanit. Edhe për këtyre argumenteve janë ato jete të cilat e kanë mohuar e kanë e kanë mohuar imanin tek njeriu kur ai largohet nga bindja e urdhave të Allahut. Kur largohet nga bindja, tregon që largohet nuk i bindet urdhave të Allahut asgjë. Si bindet asnjë urdhri, ky quhet kthimi i shpinës, dhe vërtetës. I kthej shpinën e vërtetës, dhe kush kthehet shpinën e vërtetës, domthonë nuk nuk i zbeton urdhët e Allahut. Ky person, ë konzerv mosbesimtar, edhe për këtë për këtë kemi dhënë disa jetë, ka thënë Allahu më dhurou, wa yaqulu na'amanna billahi wal rasul wa ta'anna thumet tawalla fariqu minhum, min badh zalika wama ulai'ka bil mu'minin, t'do Allahu më dhurou. Ata thon besuam në Allahu dhe të dërguarin dhe u bindëm, por një pjesë e të tyre je tawalla, do dërgohem dhe i ktin shpinën, mpasot, mbas se e kanë shpreh këto fjalë, por tha nuk jam besimtar, thot Allahu më dhurou. Idhës të ka thënë Allahu më duroj qolentiu Allahu urrasul, binuni Allahu dhe dërguarit. Thein toler, nëse i kthein shpinën, kjo tregon që kthimi so, i shpinës është kundërta e bindjes, ose binduli dhe mos i kthein shpinën, thotë, nëse i kthein shpinën, inna lllahu la yuhibbul kafirin, Allahu nuk i do kafirat. Kur thotë kafir, kjo tregon që ai që i kthein shpinën vërtetës dhe nuk i bindet urdhave të, të Allahut, ai konzo mos besimtar. Dhe kjo tregon domosdoshmë anëto që po themi, që një person i cili thodmegunin besova por ai nuk i zbotonur dhetat Allahu ai ka kthyer spinen dhe edhe kjo kuptohet qart nat se Allahu madhuar ka thon etirullahu arrasul binulahu dugu ati feinta ulo ne në dhe ne se i kthej spinen nuk thot dhe ne se nuk binden ne në se i kthej spinen per treguar domethë se mos bindesh vetem i spinës Allahu nuk i domos besimtaret ky esh kuptimi qi ka thon dhe dietar per ty ne sheh samin te ime shafa doj Allahu madhuar thot, Allah thot fala sadaka wala sallah O lakin këtë dhe bëvo të walla Për të reguaj që fjallet të walla Të walla e këtë u shpinë Këptini sajë është nuk zbatoj u urdët Allah Ka dhe në Allah më dhërë Felasat dhe ka wallat salla Nuk e besoj të vërtetën dhe asë nuk u falë Por shërë bëri O lakin këtë dhe bëvo të walla Por dhëtë përginjë shtroj Dhe i këtë u shpinën Përginjë shtroj dhe i këtë u shpinën Atër dhëtë n E thot nuk u fal, dhe kundata e faljes kush është? Është kthimi i shpinës. Prandaj kundrit kundrit besimit, thoi, thot domunë që ai nuk besoi për çfarë bëri për që i ndëshroi. Dhe nuk u fal për çfarë bëri te u shpinën. Atë kthimi i shpinën, i ish, shpinën ish, si ish, quhet te ulin gjuna arabe, është kundata e veprimit të bindjes që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ë ky qëllim pse ka më mëndur dietarët. Siç thot Allah subhanahu wa taala Fëndër të kumënarën të lafë dhe ala e së laha i lëshka aledhi këtë dhe bëvë të vëlla Ju kam parlejmërur ju e prejzjarit të ndezur në cilu kynë vetëm saj që është më i keqi A i cili përgjënje shtronë dhe i këthen shminën Përgjënje shtronë në është mohimi me, me gojë dhe me zemër Kurse i këthen shminën është mohimi me vebra Ka thënë shihullësem të imje Të këfjallë Allah më dhruar ata thon besuam Allahu dhe dërguarin dhe u bindëm por një pjesë e tyre i kthejnë shpinën por kta nuk janë besimtar thot kthimi i shpinës, kthimi i shpinës kundrejt bindjes, domodin që i kthejnë shpinën bindes u rollën gis zbaton ata siç ka fel -shel, fel -shel, temis, si shka thon famë vazdon fel fel shej ezam te nis siç ka thon Allahu më dhëruar për e, fshatarët të cilët nuk shkojnë në luftë thot fe in tutiru yu'tikum Allahu jannat hasana nëse i bindeni Nëse bindeni urdhave të Allahut, do t'ju japë Allahu shpëtimin e mirë. O injorë të Allahu, kemi të vëllë në li të min qabl, ju azhibukoma dhaaman li ma, nëse iktheni shpinën, i kthesh shpinën më parë, ju dënon një dënim vëmshëm. Po nëse bindeni dhe nëse i ktheni shpinën. Nëse bindeni, domoshta zbatoni urdhat. Nëse nëse ktheni shpinën, domoshta nuk i nuk i zbatoni urdhat. Kështu kuptimi këtu është domoshta që nëse një person ë i kthen shpinën, domoshta nuk është bindur. Edhe këtë person që nuk bindet dhe i kthen shpinën e ka quçur Allahu më dhuar mosbesimtar. Të këtë dy e jetë, a jetë i parë, a jetë i surës nërë, në cilë në thotë, më pas një pjesë mërë të e këthejnë shpinën, më basë kësaj, më basë i shprejnë në gojë që kemi besuar, por këta nuk e në besimtarë, kjo është një sojë si që thonë në akite mërgjive, që thonë me gojë, po tha besimtarë me gojë, edhe pëse në i këthejnë shpinë nuk së bandonë në zja, a i që të besimtarë, kërë së Allah e më dhurë E dhajiti dytë është ajeti i Surës Al Imran, në cinë do të thotë kulocen Allahu ur Rasul binduni Allahu dërguari ti, fe in tawallu, nëse i keni shpinën, do nuk binden domethënë. Nuk thot nuk besojmë, nuk binden, fe inna Allahu la yuhibbul kafirin. Allahu nuk i do mosbesimtarët, kafirin, qafirat. Nëse nuk binden, kjo tregon që mos binden në urdhat e Allahut, e çon njeriu në kufur. Kur ktheheni mosbindje, kemi për qëllim mosbindja në të gjithë urdhat. Domethënë nuk i binden asgjë. Nusveton asnjë urdhë të Allahut spontale. Asë namazë, asë zekatë, asë e gjerimë, asë haqë Asë urnë dhe për të mjërë së dalim dhe të qijetë Asë nuk lërgohet në haramët e maradë Bërës për të rasë e urdhër Dhe më thënë a i në të vërdhët nuk vepronë Vepra të cilat i ka bërë të ty uro Dhe nuk lërgohet në harami që i ka ndëllur Këj përson është e i përsinim për flasim Dhe përsinim të rasim urdhjet Kë Gjithashtu Allahu më dhuron në Kur'an ka treguar dhe e ka bashkangjitur imanin në punët e mira. Në shumë ajete kuranore ka treguar që njerëzit thotë amenuu al-salihat, besuan dhe bën vepra të mira, besuan dhe bën vepra të mira, për të treguar që imani nuk është imani sakt pa i shoqur me vepra të mira. Prandaj Allahu më dhuron disa raste ka treguar që veprat e mira bashkë me besimin janë ato që fusi në xhenet. Qoftë Allahu më dhuron bashirul ladina amanuu wa amilu al-salihat inna lahum jannat. Përgëzoja ta që kanë besuar dhe kanë bërë dhe për dhe njera se për ta ka gjennete Gjithashtu ka thonë Allah subhanu wa ta ta'ala O atil kell gjennet u leti u rithu mua bimakundën të amelun Kjo është gjenneti i cili u është trashguar dhe njua trashguat dhe të Bimakundën të amelun për shakt punve që vepruat Nuk thot për shakt të fjalve që that Kdo për shakt punve që vepruat Edhe kështu kanë futur selefët toa jete, edhe i kanë i përdorur ato si argumente në këto në këto riporta. Kjo tregon në përgjithësi sa thotë që për shkak të punëve që veprohat, tregon që puna është ajo që e fut njëu në në xhenet. O dhe vetëm fjalët e tij. Edhe këto gjë tregon Ibn Battah, Al-Ukbari, thotë këy ajë që përmendëm, thotë nuk thotë Allahu mëdhëruar ju fut në xhenet për shkak të fjalëve që thuat, por për shkak të punëve që veprohat. I dashur ka thonë Allahu mëdhëruar ë liëjzi elldhina saub bi ma amlu tidi shpërblei ata që kanë bërë keq për shkak të punëve që vepruan uëjzi elldhina ahsnu bil husna tidi shpërblei ata që vepruan mirë me të mirë dhe nuk thotallohim allahu do ti shpërblei për shkak të fjalëve që tha por për shkak të punëve që vepruan të mira dhe ka përmendur edhe ai edhe të shumtë të tjera të cilët i si ngjajnë kësaj çështje që, që lidhet besimi me punën besimi me punën të gjitha ato tregojnë domundon që besimi pa vepra ë Në besimim e goj pavepar nuk që uat besimim e përta jet E këte të regon Edhe imam e la gjurri e Të regon dhën që ka ledzuar shumë e jetet Koranit Në të cilët alloj madhur Ka të reguar dhën që gjeneti dhe shpëtimi Nuk, nuk vlem për një njënjën papun Kjo shkëptimi Kjeris imam e la gjurrit Këto janë disa prajeti Kërënore dhe fatisht ato janë të, të shumë Të thash Shekët Beka i Buzeti ka të regoj që ato janë Bijas të cilat flasë rreth asaj ideje. Gjithashtu për haditheve, fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush thotë la ilaha illallah me sinqeritet në zemrën e tij, do ta futësi Allahu në xhenet në bazë të punëve që ka bërë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që futja në xhenet nuk është thjesht e lidhur me fjalën la ilaha illallah, por është është e lidhur me punët. E kjo të nëj, që gjenet, dhe kjo tregon ndonjë se futja në xhenet nuk varet vetëm nga fjalët por varet gjithashtu edhe nga puna e njeriut dhe ky është çellimi për cinë ne po e tregojmë gjithashtu dhe të gjitha hadithet që kemi treguar që lënë sin namazit, treguara për hadith që lënë sin namaz del nga feja janë argument për atë që po tregojmë, por derisa del nga feja kur lënë namazin, këto tregojnë që ai si që s'bën asnjë punë, as namaz, as zakat, as haxhë, sa gjirim, ai normalisht shaqom dhe më më i dal nga feja së ky i pari, edhe ky është çellimi për t'treguar me anë argumentet sunetit që lënë si punëve, ai që i lë punë të mira farzad ai konsumues besimtar sot treti janë argumentet e ixhmaut argumenti ixhmaut të cilin ne kemi treguar në mësimin e kaluar tregom të domodin që selefot kanë rënë dakord të ixhmaut kanë treguar të transmetuar mbi 10 dietar në të parët e Toy Momshafiu të cilët tregojnë që nuk ka iman pa punë edhe u atë e treguam tekstin e fetve të mësimin e kaluar kto është shkurtimisht argumentet e sunetit e xhamadit të, të cilët vërtetojnë që iman nuk ka pa punë Përkundëz Imani përbohet nga 3 gjëra ose nga 4 gjëra ose nga 2 gjëra. Ë, ato janë të ngjashme në kuptim, po ideja është kjo. Selev disa kanë thënë Imani ka le dhe vepra. Disa të tjerë kanë thënë Imani është besim e zemr, me zemër, shprehje me gojë dhe veprë me gjymtyr. Edhe disa të tjerë kanë thënë është fjalë dhe vepra dhe kanë detajuar çfarë kanë për qëllim me këtë. Fjalë dhe vepra, qëllimi është fjalë gojës dhe fjalë zemrës që fjala e zemrës është pranimit vërtetës dhe besimit vërtetës dhe fjala e gojës është ta shprehësh vërtetën edhe vepër dhe veprat e zemrës dhe veprat e djymtyrëve veprat e zemrës janë sinqeriteti, dashuria, frika, shpresa, mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala dhe veprat e djymtyrëve janë namazi, xhirimi, haxhi, zakati etj. Kështu që imani sipas ehli sunnë sulaj cemaat ka këto për kufizimi, këto janë detajet e tij, argumentet e tij shkurtimisht edhe ehli sunetit kur ka përmendur çështën e imanit që ai përbëhet me fjalme nga vepra ose nga besimi zemrës, i zemrës, shpreha me gojë dhe veprë gjymtyr, ka pasur qëllim, ka pasur për qëllim që të treja këto, besimi zemrës, i zemrës, shpreha me gojë dhe veprë gjymtyr janë shtylla të imanit. Dhe këto logjë ne do ta vërtetojmë tash me përveç ishau të kaluar që treguam argumentet që përmendëm në fjalët e dietarëve tehni sunetit që kanë shprehur këtë logjë dhe kanë treguar që kjo është aq ide ehli sunetit dhe në kundështime këta akide, janë akide dhe grupe të humbura, për i tyre dhe akide murgjive, të cilët nuk e përnojnë që punët janë pjesë e pandashme imanit, por ata thonë që punët në pjesë e ndashme imanit, pa punë mund këtë iman. Kurse e një sunet i thot, pa punë nuk ka iman. Thashtë të rëgojë gjëmën e djetarve edhe dietara gjithashtu përveç fialës si që kanë përmendur që pa punën e Këy Imam, nuk kanë pasur për qëllim fjalën punë çdo lloj pune. Por kanë pasur për qëllim fjalën punë, ato punë të cilat janë janë domethënë punë të veçanta të Islamit, janë veçori të Islamit. Domethënë nuk nuk e kanë këto të punën të tjera. Për shembull, kanë për qëllim të ulëgjeje për të nxjerrë ato që pranojnë disa grupe të humbura. Jan soda Murjiet. Dhe i pari tyre ka qenë Shebabe ibn Suwar el Murji i cili thoshte imani është hel edhe vepra. Jo si, si fjalë ti, si si e tij për kufizimin e imanit, sipas tij është njësoj sipas kufizimit i grupit të humora. Domethënë, mfal, kufizimi i tij sipas imanit i imanit është sipas ajë sunetit, fjalë dhe vepra, mirë po shpjegimi që bën tani ishte sipas grupit të humora. Pse ai thoshte imani është hel edhe vepra, tamam si thon selefët. Mirë po thon thoshte kur njeriu flet, atëherë ka vepruar me gjymtyrë e gjuhës. Ku të? Proktaresu i tyre thot procesa i flet diçka të hajt, ai ka vepruar, kështu që mjafton vetëm të po folë me, me gojë, ka vepruar më për të mirë pranë çu të besimtar pa bërë as i punë. Prandaj dhe Imam Ahmedi kur shpytut për fjalën e shebabës, ka thënë kjo hadha qawlun khabith, ma sami'tu ahadan yaqulu bihi wala balagani. Thot Imam Ahmedi, kjo është një fjalë ndyr, nuk kam dëgjuar askën ta thot atë përpara shebabës dhe asu nuk kam rritur. Kurse sot ka përytyre që i thon vetë të selevi edhe pretendojnë se janë kokët e selefëve dhe selevive, edhe ata thon imani i selefëve vepra si çdo shëbabe edhe poqesë buzëqesh ti ke vepruar thot, kështu që domosdhom këy person që buzëqesh njerëzve, u buzëqesh njerëzve, ky person që u bësimtar se ka bërë vepra të mira, buzëqesh vepra të mira thonë. Edhe ka konfuzuar punën, edhe i ka dhënë një lloj kuptimi veprës si kan thonë selefët, fjalë dhe vepra, një lloj kuptimi që sa kan sa kan pas për qëllimin e selefut. Le se manimentu kam treguar që selevot kur flisin për veprat kishin për qëllim farzat e Islamit. Do t'ju shpjegoj tani këtë çështje. Atëh këta kanë marrë fjalën e shababës dhe kanë kanë janë bashkëgjituën e Sunetit dhe i thonë që fele shababus fele murjive. Që pretendojnë që zhtë, po fali me gojë që sa ka po kanë bërë vepra, po bëri vepra, atëh domon përtave besimtar, i thonë që vepra që kanë bërë për qendën e selevot nuk është qollë vepra. Kujt këta çka kanë bërë? Për kuvizimin e jashtëm është si për kuvizimin e selve. Shpjegimi që janë për kuvizimin ata është si shpjegimi e murxiveve. Shumë shikë për këtë llojje mashtrohet njeriu për kësaj ja që thonë ata. Ka thënë se vjen në nujine. E murxjet ja bën aty xhenetin aty personit që dëshmon shahadetin, edhe pse ai me zemër këmbul në lënën e farzave. Edhe kanë konsideruar lënën e farzë njësoj si kryer në gjuna, por nuk e nisi ato. Sepse kryer gjunave pa i bërat oh halal özun është gjunaf. Kur se lëni e farzave pa jo nga ignoranca, kon zot, pa justifikim kon zot kufr. Të njëjtin gjë ka thënë edhe el Humeidi ngjashëm me këtë. Ji do të ke përmend fjalën e tij, gjithashtu ka thënë Ishak ibn Rahawayi, thotë, e tepruar murrxhiet. Derisa thotë ka mbrithur që fjalët e tyra është që ata thonë. Kush lën namazet farze agjrimin, zakatin, haxhin dhe detyrat e tjera, pa i mohuar ato, ne nuk e quajmë ata kafir thot, ç'është ti lidh dorën të Allahut sepse ai i panon ato, thot Ishaqu për kta, thot kta thot nuk ka dyshim që janë murxhiet. Kto që qën besimtar të person që le të gjitha farzat, e qën besimtar dhe kryen kryen haram sa ka mundsi, ata që qën besimtar, thot Isahu rahi nuk ka dyshim këta murxhiet. Ramadan selevë kur kanë kur kanë treguar që një person le punë të mira, i le detyrat Nuk kanë për qëllim, farzët, nuk kanë për qëllim farzat, nuk kanë për qëllim farzat e Islamit, janë veçoristë, nuk kanë për qëllim lej çdo më punë bëjnë dhe që mund ta bëjnë sepse po mirë benë çifutët. Edhe çifutët për të thonë ne besojmë një Zot. Edhe ata bëjnë disa punë mirë, shembull, mund të japin sadaka, u pusyeshin ndëtyrë njerëzve që duan ata, ose ndihmojnë një, një një të varfër, ose ose bëjnë disa punë tjera. Kjo mos do të thotë vallë që ata e besojnë. I fut këllëgjeën besim? Atëherë kur flitet që ata lën punë të mira, lën fletë në boskjal për fazet, dhe këtë gjë e ka treguar vetë Xhulselmi te mnie dhe ka qenë shumë bukur. Fot, وقد تبين ان الدين لا بد فيه من قول وعمل. Fot, oseruar thotë që feja duhet patjetër që të ketë në vetvete fjalat dhe veprat, në fejën e personit wa anne yamtani an kun arrajul mu'minan billahi wa rasuli bi qalbi aw bi qalbi wa lisanin wa lam yadi wajiba zahira wala salat wala zakat wala siyam wala ghayra dhalika min alwajibat thot dhes e pamundur qe nje person tjet besimtar në Allah dhe në dërguarin e tij me zemrën e tij ose me zemrën dhe me gojën thot nese ai nuk kryen as i detyrë për detyrë të duhshme thot as namaz as zakat as xhirim dhe as i për detyrë të tjera pastaj tregon disa shembuj shiulsojmë te njëje për këto punde pastaj thot Uh, thot, këjë person, thot, i cili në më thënë uh, i kryen këto veprat jashme Thot, i kryen ato, thot, uh, disa persona për shumë që të cilët uh, nuk i kryen të farëze Kryen disa për e tyre, thot, disa të gjerët mira Por nuk i kryen ato sepse i ka bërë allohë dhe tyrë Shemull, i, jenë besnik, thonë të vërtetën, mbajnë drejtësi uh, Pa qenë besimtar në allohën dërgurinë ti Kjo lëgje nuk i kanë zira të nga kufri Sepse mushrikët dhe qifut dhe kryshter ishë do besoj që këto janë detyrë, domethënë që ti jesh i drejt, thua vërtetën, ti kesh besnikëri me Allah. Kështu që personi nuk qoft besimtar në Allah dhe në dërguarin e tij, koqësaj po nuk kryen aspak detyrat e të cilat i ka bërë detyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është teksti i Ibn Taymiyy. Domethënë, kur themi që një person nuk qoft besimtar, ku ai le të detyrat. Kemi për qëllim kur le të detyrat të cilat i ka bërë detyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo detyrat e cilëti në çdo momentat. Se mund video ti thua se po, ky person që ti e qu quaj kafir, ai është një ai thotë vërtetën, ai thotë beson një Zot. Ai nuk e bën shok Allahut, ai nuk nuk beson fen e krishterës, çifutëve, ai beson një Zot, ai nuk gënjen, një ai nuk mashtron njerëj, ai do të thonë është një besnik, ai ndihmon të varfrit. Thotë këto është Islami, thotë. Kush është Islami? Ku thonë? Ky bëgatizë detyra. Nëopotashikosh, jalet fjalë të dietarëve, si jjali e Imam Ahmedit që treguan përpara, për punën fjalës së babës ose fjalës së themit të mijës, ose fjalë e Sufjan ibn Ujenës ose sahabën Rahowei kanë treguar që lëni e punve. Ktu bëhet fjalë për farzet, të cilat janë farzët, janë detyrat të cilat janë të posaçme, po detyrat e Islamit që i ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam. Kush i le këto, ai qoftë mosbesimtar nëse kujt bën të sot detyrat, cilat janë detyrat të tyret cilat mundi bën dhe fat të tëra, ky nuk hyn besim, sepse a e parë gjë si bën për hir të Allahut dhe nuk i bën si ka urdhëruar Allahu dhe i dërguar dyta, dhenë, person, e, e, i sallallahu alajhi wasallem. Edhe e dyta, domthonë është ky person ë këto lëvepra që bën ai, i bën dhe të tjerë që janë si punëti, të cilët janë fat të tëra, megjithatë ata nuk janë besimtar. Prandaj edhe këtu domun bëhet fjalë kur themi domunë që një person nuk i bën veprat e mira, nuk kemi për qëllim ata që pretendojnë sot murrëgjë të cilët për ta mbuluar fjalën e tyre të akidës së sa akidë prishur thon po që sa i buzësh ai thot ka bërë punë mirë dhe po që sa i thot vërtet do ka bërë punë mirë kështu që në vërtet do i ka lënë gjithë punë mirë është pamundur ti le gjithë punë mirë sa patjetër do bëjë punë mirë ne themi qëllimi do të punë mirë në ato punë të cilat janë posaçme për Fenisama kjo ishte një, një detaj shumë i rëndësishëm te çështja e veprave të cilën donë këta e kanë pretenduar Ta shtitëm ndoshta do t'u të tregoj të disa fjalë do dietarëve, të cilës i kem përmendur më, më parë në lidhje me çështjen e, e punës, vetëm që puna është pjesë e imanit. Fjalën e Nafirut e kemi përmendur që ka është pyetur për një personin që nuk fal, nuk ka gjoren më radhë pin alkolin, nuk thotë që është halal, thotë thot don do marton me nënën e tij më radhë, edhe pse e kundëton që është haram, që ka thutur çafir kjo është fjalë e njohur të le, po që mi treguar këto gjëje. Pastaj ë po çiko është shemulli që kam përmendur nafja këtu domethënë që janë përmendur pyetje, po të shpyetur domthonë për, për lënë detyra dhe kryerjen e disa haramëve. Qëllimi nuk është tek lënë detyrat si shemulli që kam përmendë jo namaz ka e katëjërin, por qëllimi është nëse i lej detyrën përgjithsinë. Nuk kryen as si detyrë. Dhe kryen haram, ato ato haram që ka mundsi. Atyre qëllimi i tuaj është nëse një person i leha i le nuk i le haramat që ka mundësi ti bëj ai nuk domoshta nuk i le ato por i bën dhe nuk i kryen detyrat të cilat ka mundësi ti bëj nëse i bën këto domoshta nuk i bën detyrat dhe i le domoshta dhe i le ato dhe nuk i le haramat kur i kryjnë ato ky është ai person pucinë ka juguar nafi ë nzon sin numërit që ky konzon mos besimtar i dal nga feisa e Allahut شيول سنتيميه كما مررت التيكس ناهد وكا pohuar at eh ثوت ثوت يمتيميه ثوت وانما قال ليمه بكفر هذا لان هذا فرض ما لا يقع فيمتنع ان يكون الرجل لا يفعل شيئا ما امر به من الصلاه والزكاه والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاه بلا وضوء والا غير القبله ونكاهه الامهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا يفعل ذلك الا لعدم الايمان الذي في قلبه Thot, kanë thëkëta djetarë për se lefët Që kjo përsonë konsumës besimtarë Sepse kjo është e pa mundu që në dodi për një besimtarë Sepse është e pa mundu që një përsonë të mos bëj asë një detyrë që ishë urdhuruar ati Asë mos falet, asë mos agjeroj, asë mos jem zekat, asë mos bëj haq Asë të le, në, dhe asë nuk lërgoj nga haramet Edhe qëpën, falet pabdes, farion të rritin kibles Martohme në menën në ti, edhe Megjithë megjithë këto, këtë tihet besimtar në zemrën e tij. Kjo nuk ka mundsi të ndodhë, thotë, për një personi i cili mund të ketë imand zemrën. Kjo s'ndodh. Kjo tregonu që një person që i bangton në qytet besimtar. Kjo është fjala e ibtimies, e cili poon atë tekstin e Nafile. Dhe kjo të, kjo tregon tekstualisht po thejmi, që po themi, që një person i cili nuk i kryen detyrat e Islamit, më nuk largohet nga harami i Islamit që ka mundsi të largohet për tyre, ai është besimtar, kurse të burrxhiet, poqej se ai e pranon po që ka i Zot, poqej se thotë la ilaha illa Allah edhe pse nuk ka agjëruar, nuk është falur, nuk ka dhënë zakat, nuk ka dhënë zakat, nuk e bër haxh, edhe nuk kryen detyrat të janë, që janë të janë posaçme, janë të posaçme të Islamit, kjo përta ju besimtar. Po për murxhije. Kush e quajnë këta person besimtar? Ky është koka e murxhive për çka kanë folur selefët. Gjithashtu ka thënë Muhammed ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, profesor i Mamalikut, edhe nga dietarët më të njohur Fotë Islami, domethënë ne themi Islami është duke e pohuar atë dhe imani është me vepra. Imani është fjalë dhe vepra, edhe ato të dyja thotë nuk bën dobi patjetërën. Domethënë imani është fjalë dhe vepra, nuk bën dobi fjalë pa vepra dhe vepra pa, pa fjalë. Gjithashtu ka thën Imam al-Ouzai. Unë do kam takuar dietarët e parë të këtij umeti, ata nuk bënë ndallim ndërmjet imanit dhe veprave. Pastaj thotë nuk ka iman pa vepra dhe nuk ka vepra pa iman. I kam e kam zgjidhur tekstin së fjalëve këtyre të shumta, por kam zgjidhur pa doun ato që janë smë kuqësohen më të qarta. Pra këtyre është Said ibn Abd al-Aziz i Dimashqit dhe Imam Malik ibn Anas, Imam Maliku i njohur ka thënë holizmin e musliman. E kam djuar Imam al-Auza'in dhe Malik ibn Anas dhe Said ibn Abd al-Azizin që ata e mohonin fjalën aty që thon i imani është fjalë pa vepra, e thoshin nuk ka iman pa vepra dhe nuk ka vepra pa iman. Edhe shoqërin më janë thotë nuk vlen fjala pa veprë. Futllelim në jati. Ë, fjalën Sufjan ibn Ujen e fjallin, fjallin, kemi treguar, Isak ibn Rahowei e treguon fjalën e tij që thotë e tepruan murrzhiet që quajn besimtarë kurson që le fazet, e treguam këtë fjalën e tij, thotë nuk ka dyshim që kanë murrzhiet. Kjo është fjala Isak ibn Rahowei dhe kjo është nga tekstet më të qarta në lidhje me atë që ndos sot. Edhe shiko çfarë thotë tu, fjala Isak ibn Rahowei tu ka dy gjëra, ato e para gjë që a e ka ko konzduar që a firë atë person që le farzët, që i le farzët, nuk kryen asin farz. Dhe kjo është ta mamë e që është rastutu gjithë shumë në Sufjernë ibnë në Rojene, dhe kjo është ta mamë e që ka vërtetu gjithë shumë shqehur se më të imi e. Dhe e dryta është, që isa këpërrahoj, ju vetëm që e quen, e quen mos besimtarë këtë person, i ci si nuk i kryen farzët, por atë person që e quen këtë mos kryresin e Atëher moskryerësin mos moskryerësin e fazave i bënti ky domethën e Saher Rahuei i Sufen ne ujen e dë ibnte ime e quajnë mosbesimtar dhe atë që e quhur këtë moskryerës fazave besimtar këta e quajnë murxhi ky është vet murxhiu jo. kjo është teksti i fjalës tuaj që po përmendim gjithashtu për tyrë është Ibrahim ibn Khalid ë El kelbi, El Fekhi, që që e kelbi alfaqih ti thua ndryshe buthor do t'u lejoj tekstin e fjalës të tij edhe pse është pak e gjatë është me të vërtetë shumë e lezetshme shumë e bukur thot shumë një grup njerëzish pretenduan që punon nuk ka mbroj besimit kurse ata thon punon për sotot, besimit mirë po faktikisht në thellësi ata thot punon për besimit mirë po pa pa pa to besimi vlen şi thellësisht dhe niset si punë si ata që thon punon nuk ka mbroj besimit Për dere sa ata thonë punë në kemë për besimit, që limi është dhe në që pa to, besimit vlenë. Dhe këta, vërtet thonë që punët janë prej besimit, por që limi në po fundimi është që pa to, besimit vlenë. Kështu që të këti dy grupet, të murëgjet e para, dhe të të, të tësotmit, pa, pa punë ka besimit. Thot, ata prendenduan që punët nuk janë prej besimit, dhe u thua të atyre. Qëfar ka kërkurë allohë prej robrëve ti kërë u ka thënë atyre, o, o, o e orkë o marr rakuin kurë namazën dhe ibnë zakatin dhe bën rukun ata që bën rukun. A u ka kërkuar aty vetëm ta parënin tekst apo ta parë dhe ta veprojnë atë? Nëse kta thon Allah më dhrua ka kërkuar për tyre vetëm ta parnojnë dhe nuk ka kërkuar për tyre ta veprojnë, ata kanë mohuar tek dietarët. Qujoj çavirët e dietarëve. Nëse pretendojnë që Allah ka kërkuar për njerëzën ta pohojnë vetëm teksti dhe mos e zbatojnë. Se i biqë Allah sipas kërkuar njerëzve nuk ka pasur detyrë që të, të, të falen. Dhe kush thotë se kanë detyrë namaz njerëzish çafir? thot nëse ata thonë që alloga kërkuar për dy tyre, thot nëse ata thonë që alloga kërkuar për dy tyre që ta parëndë ta veprojnë thot atëherë thot u thuat nëse ka kërkuar për dy të dyja, atëta veprojnë dhe ta parëndë ta parënojnë u thuat atëherë përderse ka kërkuar për dy të dyja gjërat, pse ju pretendoni që ai që u të besimtar duhet të bëj vetëm njërin patjetër, ku ai pas kërkuar të dyja dhe ta parëndë ta veprojnë thot si mëndonin thot nëse një person thot un i veproj të gjitha gjërat që më ka urdhëruar Allahu, por nuk i parnoj ato. A qoft besimtar? Nëse thonë ata nuk qoft besimtar, u thuhet, por nësa i thot un i parnoj thot gjitha të gjitha ato që ka porçë ka urdhëruar Allahu, por nuk i veproj ato. Shtë e para i veproj por nuk i parnoj, ose tu i parnoj por nuk i veproj. Qoft besimtar? Nëse ata thonë po, qoft besimtar, u dhulkuaj dallimi. Do të të ke para, thot un i veproj por nuk i parnoj. Un e falet agron ë jepë zakat marr por nuk i pranojnë që janë detyrë ato. Çfarë quhet ky? Ata thonë ky është çavir. Se s'pranojnë detyrat. Nuk i pranoj. I thotë po në mirë, nëse ai i pranon detyrën, po unë po roj që do të puni dhe veprojnë. Çohet çavir? Nësa nësa ata thonë, "Unë nuk çoj çavir, është kush dallimi?" Kur e lloqa këtë kur për ty, "Nëti prano ti, ti bësojnë, edhe edhe ti prano ti veprojnë." Atëherë përse me njërin që ka çavir, kurse me ty nuk që ka çavir? Kush dallon njëri të dyjave? Thotë, "Nëse qën ka besimtar" vetëm njëherë atëherë duhet të jet besimtar me ty ja. Kështu që nëse ai do të veprojë dhe, dhe nuk i pranon, duhet të jet besimtar thot. Pa pas dallim në me ty dy javë thot. Nëse thot ë thot tash i buthori, vazhdon thot. Nëse dikush për të argumentuar do thot. Nëse një person bëhet musliman, sa bëhet musliman, kur i pranon të gjitha ato gjëra të, të, të, të cilat i ka domethënë i ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, a qoftë besimtar me çdo pranim i përpara se diku e të të të punës, i thuhet o ai thot besimtar me mendimin se ai do të veprojë ato gjë që ai pronon. Që i pronon kur ti vi kohë thot. Thot sepse në këtë moment është koha e pranimit thot. Ndërsa në sa i thot unë i paroj të gjitha ato por nuk i veproj, ai nuk është besimtar thot. Donëmë qëllimi i fjalëbuthor është shumë fjalë burg këtu. Do ta do ta shtjelloj edhe një herë shkurtimisht. E buthori thot tyra, Allahu më dhuar ka thën falni namazin e zakatit. Më rregull Të shkaguqulloj Allahu për ty, vetëm ta parnoin, ta parnoin këtë tekst dhe ta bëson gjë të vërtet apo ta parnoje ta veproin. Nëse ata thon ta vetëm ta parnoin dhe mos e veproin, atëherë do të dalin nga feja e tyre. Sepse kanë pretenduar që namazi është një detyrë dhe zakati është një detyrë. Nëse thon ka urdhëruar Allahu ta parnojë dhe ta veprojë, atëherë pse thotë ju i quhuni besimtar kur nuk i vepronga fare këto? Dhe domthon dhe domthon i quhuni besimtar kur nuk i veproni atë që vendin parnoin? dhe nuk e quani domosdën besimtar kur ai nuk i panon por i vepron. Shembull, një person i vepron gjithë ato, por nuk i panon. Po nuk, nuk e panon që namazh detyrë, zakat detyrë, haxh detyrë. Ky quhet besimtar? Ai shkon çdo vit në haxh. Fa namaz natë, fa let 5 herë në ditë, a gjorn dit po editë jo, nuk e panon detyrën e Islamit. Ky quhet xafir? Që edhe pse i vepron. Edhe këtë thonë murxhiet. Atëherë thotë pse ju e quani xafir që një person që nuk i panon ka? dhe nuk çuani anën tjetër, nëse një personi i personi pranon por nuk i vepron, ne iko që të të dyja sepse Allah më dha kur ka kërkuar ka kërkuar të dyja, ta pranontë veprosh. Pse parnimin, domosdën e quaj ka besimtar pa punë, kurse puna pa paranim nuk e quaj ka besimtar. Kush do lënd me tyve? Nuk ka dallim ndonjësoj. Edhe pastaj thon, nëse dikush thotë ky është argumenti murgjive sot e përdorin. A nuk ka thon profeti sallallahu alaihi ve sellem që kush thon inallahu in xhenet? A nuk e pranuan të pretendosin islam njerëz që vetëm e thënë inelillah. A nuk ka thënë Usame bin Zejdit, "A e vrarat timi ose thënë inelillah"? Kjo tregon ndonjë se hyni stan inelillah. Edhe ata, a nuk e nin Usame bin Zejd inelillah? Po, etheminë. Domethënë, atëh ky që ka besimtar vetëm e thënë inelillah. Kjo tregon që një person, edhe pse nuk bën asnjë punë të mirë, vetëm e thënë inelillah është musliman. E kuptuat problemin? Atëh thotë Buthauri, thotë, "Kta mund të argumentojnë me këtë gjithon kur ky e pranon inelillah," thotë. E pranoi inelillah dhe hyni saman të tij fiale. Ai thoni besimtar thonë murxhije, thonë ai po e çon besimtarin. Atë që ska bërë as veprë, thotë, kjo tregon që njëu që besimtar po bën vepra. I thotë, jo, po do të thotë nuk është do qëllimi. Ne kur e thujtë besimtar me fenel lajnel llah, e thujtë duke besuar dhe duke menduar që ky kërë, kur thotë lajnel llah, do të thonë që ky e ka planuar dhe do veprojë mbasaj fjalë. Ky është kuptimi i fenel llah thotë. A nësa i thon për shkakun? Unë e planoj fenel llah, por nuk jam dakord të porjesë veprë, atëhësin dhe kafir. Se besimtar. Me kuptoi din, vallahi gjë është e mrekullueshme. Kuptimi i Wallah, kësaj është tepër e rëndësishme se këtu është problematika e këtyre dhësot. Kur thotë vëmë, do thot, një person thonë laj elllahu. Edhe argumenton një person se kush të kush është fajeli i tij në dyja laj Allahu ynxenat. Dhe ne themi për kjo është e vërtetë. Por dallimi ku është një person që thonë laj elllahu, nëse ai vdes në atë moment nuk i dha mundësi e për të vepruar. Por nëse një person thonë laj elllahu, pastaj ky nuk vdes, por i ep Allahu për seriozit dhe vazhdon jetën. Edhe kë nuk veprojn, as nuk fajn, as nuk agjoron, as nuk vepron, as nuk bën gjë, as nuk i jep zakat, as nuk kryen asnjë detyr tjetër. Ky vetëm e kanë luajtë besimtar, sipas së xh lit sunetit fjalës që përmend në buthoro i tu kë qafiri nuk është besimtar. Sepse fjala la ilaha illallah thotë quhet atëher kur ai e pranon dhe synimi i tij është të veprojnë mbas së fjalës. Ndërsa nëse ai e pranon atë dhe nuk ka synim për të vepruar ato gjëra që janë pjesë së fjalës, ai s'u besimtar tek ne. Kjo është fjalë e Buthorit dhe këtë fjalë ka treguar el-Ala Ka'i në librin e tij Taqidus, vëllimi 4, faqja 931-933. Domthonë vërtet shumë e bukur, më ka pëlqyer shumë kjo vetë e këtij që kam lexuar prej kohësh. Edhe gjithashtu këtë fjalë e tij, e Buthorit, ka përmendë shkencën e tij në muzmul fetawa, vëllimi nr. 7, 387. Kjo domodin sqaron shumë bukur çështën e pranimit dhe veprave që imani nuk është vetëm pranim, si pranojmë për mundërzinë, mundërzia më parë pranoj ajo që besimtar. Por imani është prahnim, me gojë dhe me zemër, edhe veprim me gjymëtyrë. Gjithashtu, ka thënë el muzeni, i cili ka qenë nga nëzënësit e imam Shafiut, thot imani është fjallë dhe vepra, bashkë me besimin e zemës. Fjallë me gojë, vepra me gjymëtyrë, dhe ato të dyja thot janë të barabarë, dhe thot nuk bëjmë dhe dhe një me tyre, nuk ka imanë pa vepra dhe nuk ka vepra pa imanë. Fjallë e muzenit. Këpët e më vitin 264, hitë Këndpërmend fjalë të tjera, kështu që zëhom nuk do të përmend, do të çikë përmend, do të përmend disa kaq që s'em përmendur. Shehullësinë të ime ka përmend disa fjalë të përmendura në, në, në, në, në mësimet e kaluara të ti. Thotë sil them të një shembull. Thotë, është e pamundur që një person të jetë besimtar me një besim të vërtetë në zemrën e tij. Inshallah ka bëur detyr namazin. Do më beson me të vërtetë që Allah e ka bërë detyr namazin, zakatin, agjerimin, haxhin dhe ajëton tërë jetën e tij, nuk bën asnjë sesh për Allahun, as nuk gjon një herë, as nuk kryen zakat, as nuk jep zakat, as nuk kryen haxh, por kjo është e pamundur që të burojë për një personi që është besimtar. Por kjo mund burojë për një personi si është munafik ose zindih dhe nuk ka iman vërtet. Në këtë tregon se një personi s'i bën si bën farza e s'ka shansit besimtar. Gjithashtu thotë shejthem i im, mbaz në bazën e kësaj thotë u shërua edhe që feja dot pa të të përfshihet nga fjalma e ka vepra. Dhe as e pamundësh një person të bekimtar me zemrën e tij ose me zemrën dhe me gojën e tij, ku ai nuk kryen asnjë detyrë të të dukshme, thotë. As namaz, as zakat, as agjërim, edhe të tjera detyrë të tjera, thotë. Por edhe sikur thotë, të përfituohet që ai mund të kryej disa detyra, por jo për hir të Allahut, jo sepse i ka bërë Allah detyrë. Unë i kryen të sa detyrë, por jo sepse i ka bërë Allah detyrë, thotë. Si për shembull, tregohet besnik thot vërtetën, tregohet i drejt në në gjykimin e tij. Thot dhe i bën këto jo nga besimi që kanë Allahu dhe në dërgimin e tij, ai me këto vepra që ka bërë, sepse këto janë detyrë, ai nuk ka dal nga kufri, sepse mushrikët dhe el kitabi e besojnë që është detyrë ti bësh ato gjëra, dhe megjithatë thot person nuk qjohet besimtar në Allahun dhe në dërgimin e tij pa kryer ato detyra të cilat janë detyra të veçanta që i ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një tekst i fjalës së të mirës që shumë i qartë për këtë çështje. Ase thotë gjithashtu shejë së të mirës, ul murjë nxjerrëu el-amle adh-dhahira an al-iman, murjëd enzurun punën e jashtme, puna jashtme ka përqendrim në gjymtyrve në iman. Pastaj thotë të mirë, dhe kush i nxjerr dhe punën e zemrës nga imani, edhe konzurun besimin vetëm pranim të zemrës, kjo është humbje e qartë, do, do të jesh atë edhe me xhamive të thotë. Edhe kushdo ti nxjerr punët e gjymtyrve i thuhet atij. Punët e gjymtyrve janë të lidhura me punën e zemrës, nuk ndahen ato. Pune e jashme është argument i punës së brendshme. Domthon, punët e gjymtyrve namaz, zakat, xhajm tregojnë për punën e zemrës. Kur e punën e zemrës, dashuria për Allahun, frika nga Allahu, shpresa për xhenetin e Allahut. Po qesë si një person nuk bën as i punë jashme, kjo tregon që ai nuk ka dashuri për Allahun, nuk ka frikë nga xhenemi, nuk ka shpresë në xheneti. Kjo që thot, punët e gjymtyrve janë treguesi punës së zemrës. Nëse nuk ka punë gjymtyr, nuk ka as punë zemre. Kështu që thot. Kështu që thot Kondaldita Jonësh tek punët e jashme. Ë, a janë ato pjesë i imanit me me me, me hanivit ka për qëllim apo janë ato pjesë të domosdoshme i imanit? Do të thotë, a pjesë i imanit apo pjesë domosdoshme ti. e tij? Qëllimi është domosdën votimitimia që ata persona të cilët thon punët e jashme nuk kanë pjesë i imanit u thuhet Po çesë do të nxirrni punën e jashtme nga Imani, atëherë ju nxirrni edhe punën e zemrës nga Imani. Po i nxorot punën e zemrës nga Imani, atëherë ju jeni ju jeni për xhami. Se vetëm ata thonë që besimi është vetëm njoha njoha Allahut në zemër. Nëse ata thonë besimi është njoha Allahut në zemër dhe puna e zemrës, dashuria ndaj Allahut, atëherë thonë te mia nuk ka shans që një person të ketë dashurinë ndaj Allahut dhe frikën e tij dhe ai mos fal mos falas si as herë dhe mos agjërohet as si herë. Kjo s'ka mundsi. Kështu që punda zemrës automatikisht do të shënojë të pundë gjymtyrëve. Kështu që punda zemra lidhet me pundë gjymtyrëve dhe kush nuk i panon pundën zemrës ai elxhami, kush i panon ato do të parojë patjetër punën e gjymtyrëve. Kështu që murxhiet këtu janë domosdën janë domosdën në, në, në, në mes 2 zjarve. Ose do t'i parojm punët e gjymtyrëve, atë i quhen e suneti, ose për ndrysh do t'i mohojnë dhe punë punët e zemrës për shkak të mohimit që bëjnë në punët e gjymtyrës, ai bën xhamie. Benjamin. Tu shëllini fjalëzimet e mia. Kam përmendur tekste të tjera të shumta. ë ë e përgjithshme kjo që po u tregoj, domethënë kam fol shumë gjatë dietarëve, domethënë si do, do më që ti tregoj tekste të tjera mbas do të mëshim sima të tëra. Nuk vrej duon, kam përmarë një para me një libër që ka shkuat, ka shkuat dietar bashkohor, dy vëllime. ë përkohësisht po u tregoj të libër, libri quhet al-Iman u'l-Salef, Imani të xalefut dhe lidhja e tij me punën dhe zbulimit dushimit të, të bashkohoreve Këtë libe ka shkujtu Muhammed ibn Mahmud al-Khudir dhe e ka miratuar të libe 4 djetarë bashkohore të një orë për ty është Abdullah ibn Abdelazizil Aqil është në djetarët e Arabi Saudite është gjithë është të Abdelazizil e Abdelazizil është e shehu që ka shkujtu libe në Fjale dhe verbë që prishin i malin, gjithashtu është Shekhe Abdurrahman el-Mahmud, është nga djetarët në njohër të arbi sot dhe nakide, dhe alawi sëqaf, në djetarët njohër gjithashtu nakide, të atë kata ka mjërë tuk të liber, ka dhe liber të tjerë si kjo sa të duesh. Erenësishme në që kamërmonë djetarët fjallë që shumë ta, edhe unë, nuk do ndalojë të gjitha këto, po do ndalojë për fundimisht, para fërësish nga fundi, Shembull drisë mi bazë nga dietarët e dietarë fundit që ka fol në dietarët bashkohor, që ka fol për të çështën, ka fol gjatë dhe ka shpjeguar në shumë vende ë uh, humbjen Akibes Murxhivës, bashkohorën të çështjes. ë uh, do vih sterimin inshallah kur flasi për Akibën Murxhivën dhe po normalisht ndjidhen me një temë do të serioj paka shumë tashti. Ehli sunnetit thon fot që imani është çelësi dhe vepra. Domethënë Besim e zemër, shprejim e goj Edhe vepër me gjymëtyr Të treje këto që quen shtyllat i manit Shtyllat i manit Edhe nëse një person e nëzirë vepër Dhe thonë vepër, nuk janë shtyllat i manit Por janë kusht përëtsuës Ose nuk janë kusht fare Ky që të mërgjit Pse? Sëpse kërë të kusht përëtsuës Dhe më thënë për të që një plot i mani Duhën vepër Po pa to, i mani i këzishton jo që këy parnon se ka i madh pa vepra dhe pse mundi ti mangut, pra më ma ka i madh. Edhe kanë pyetur sheh shir, Teja Sheh bin Baz-in, Allah mëshiroft, e i kanë thënë, ë disa njerëz kanë pretenduar se lënia e veprave të gjymtyrve totalisht është çështje kontradiktore te kële suneti. Edhe shehu thotë, e konzorojnë që këy lloj këy lloj pretendimesh i kot. Në mos ç'a ç'a pretendojnë, ata pretendojnë nëmë në në që Ai lutun e di, disa prej tyre thon, kush i le të gjitha farzët, ai quhet besimtar, disa thon kush i le të gjitha farzat nuk quhet besimtar. Këtë e thosën murxhit bashkëkohor. Thoshem bazë kësosh e vërtetë. Madje e thot në mënyrë të prerë që punët, punët e gjymtyrve janë shtyllë e imanit. Ka përcjellur shtyll, domethënë të gjitha punët e përgjithësi. Domethënë, nëse një person nuk bën asnjë prej këtyr punëve, atëherë themi që ky person nuk quhet besimtar, prej farzave kart. E kam pyetur domethën sheh shehun dhe ky është teksti fjalë për fjalës ti thot. E kam pyetur domon një një domethën në përgjigje në një revistë, në një revistë quhet El-Mishkat, ë i kam thënë: Ka përmendur Ibn Hajar al-Asqalani në librin e vetë thun Bari kur ka folur për çështën e imanit dhe veprave, a hyn a hyn imani tek veprat, a hyn veprat tek imani, a janë ve a i veprat pjesë e imanit apo jo? Apo janë shar, apo janë kushtlotësues. Ë dhe ka treguar E, Ibn Hajjër e Skhalani Njësi pas ti dhe më thënë Mendimi saktë është që veprat janë kush përcuës Dhe më thënë kush përcuës Dhe të thotë që pa to ka iman Kështë këptim kush përcuës Dhe më thënë kush përcuës Dhe më thënë që pa to imanit jeshtë imangët Por a i egziston Tho shemi më bazë i jo Veprat janë piesë e imanit Dhe nuk janë kush të Ato janë piesë e imanit Imanit shfjale dhe vepra dhe akide ë do të thon edhe nga parimi i zemrës, kjo është tradicioni i Xhamatit. Thotë i thon këta përgjigjës së kësaj rëvisës me shkati, thon mirë po sot ka njerëz që thon ë uh, veprat janë pjesë e imanit, por ato janë kusht plotësues i imanit. Thot shehu jo, jo, ato nuk janë kusht plotësues, ato janë pjesë e imanit. Ky është mendimi Murxhive. Ky është mendimi Murxhive. Ky është çareshem i bazë. Do të thon shem i bazë i quhen Shembull bazë e quan fjalën aty personave të cilët thon që dhëpat janë pjesë thelbësuese, do të quhen këtë lloj fiale, fiale murxhive. Kuptimi se kush është? Për më tepër ata shembull. Nëse një person thotë nuk fal, nuk haramet, ka gjë, nuk e pse ka nuk bën haxhi, nuk kryen asi detyrën e Islamit, nuk largohet nga haramet, çka mundi të largohet për tyre, kta thon ky quhet njerë i mangët. Është gjyna fjalë i madh. Do t'do në xhnlm kuaj do dali i tit nga Xhenaimi thon. Kupton? Pse thon? e vëm? Sepse lënia e punëve e detyrave është kushtotçues, do të thotë që me to njerëz i plot, pa to njerëz i mangët. Kur Zehel Suneti, sipas shehimi bazë, çai ç'do, El Suneti thotë që ky person që nuk i bën këto vepra fare, ky çuf çafir, nuk është besimtar i mangët. Kupton? Dhe shehimi bazë thotë kush e çumtë person besimtar të mangët, e quajmë besimtar domosdhe pse është i mangët, ky çut murrzhi. Këshë e kitë murrzhive. Kjo është fjallë shemin bazit Njithështu shemin bazit është e për të tonë mendimin e ti në të që është që është kjo që po themi është e shemin bazit Ka shkrujtër me gjithë disa djetarët të tjerë Të komisionit për hershëm disa fedva Në cilat ka I ka parelemru muslimani të të ruhën Prej disa libreve Prej të të e libreve është një libre të cilë që të bëbtu të dohabit Filimani u në vakidin Thotë Sakcimi regull Shemin bazë këtë libër, saktësimi rregullor rëndimarketun e dinamit, ka treguar që ky libër është libër që fton laqiten e murxhive. Shemin bazë. Edhe i ka paraleluar musliman që të ruam breti e librit. Edhe ja ku është teksti i fatbas ti. 398 kemi këtu. Tuaj lezim tekstin e fjalës shemin bazë të komisionit presh me lidhje me këtë me këtë libër. Që të kuptoni pas se çfarë bëhet fjalë. Atëherë. Dejan wa tahzir min kitab dhabt ad-dawabit. Osfjarim edhe paralajmërim që për të portuarit nga libri Dhaptu Dhawabet. Falëndërimet tek Allahu Zoti i Botës, oh selatu sselamu ala nabine Muhammadu ala alihi washabbihi ecmaîn. Amma ba'd. Komisioni për hershëm i kërkimit dhe fatbave ka parë atë librin i cili quhet që që Dhaptu Dhawabet fi l-iman wa nawaqidhih, transenin e ka shkruar Ahmed ibn Salih al-Zahrani. Edhe ka vërej që ky libër, ky libër fton na akiden e murxive, akiden e ndyrë të murxive sepse ai i konsideron veprat e gjymtyrve, sepse ai do nuk i konsideron veprat e gjymtyrve pjesë të imanit. Dhe ky është kundërtimi akidën e sunetit xhamatit, fotë të cilët thonë që i marrin probat nga fjalë dhe vepra dhe nga besimi i zemrës, shtohet me punë mira dhe pakoset me gjunafe. Prandaj thot nuk lejohet që ky libër të për, të përhapet dhe ai do duhet që personi që ka kështu të libër pendohet tek Allahu i madhë dhe i parlament musliman që të ruhen për jakitës të humbur që ndodhen në këtë libër, për të ruitur jakitën e tyre dhe për të pastruar fenën e tyre, pandan se ne i paralajmërojmë dhe themi që të ruhen nga rëshqitet e dietarëve, ë e jo më pas nga rëshqitet e njerëzve të vegjël, për të cilëve nuk merr atia, domethënë ë kjo është fjala e komisionit të përhershëm. Këtë fetva ka dhënë shej Abdulazim Mbazi, Abdulaziz al-Sheikh, Abdullah al-Ghudayan, Baker Abu Zedi dhe Saleh al-Fauzan. Atëherë Po të këthejmi të libëriti do të dobit, për e cilit komisoni për jeshëm ka parelemur që të ruemi dhe ka qytë akidin që më bështet kjo që aki shakidin mërgjive, që a thot në të libër kjo? Ky personi që a shkut të libër thot në të, të regon finë farë përse ka shkut të libërin, e thot, në të vërtej thot, ajo që më nëziti mua që të shkut të të libër është pasht të disa shkrime dhe disa përpje kje e, për të vendosur disa disa shkrimime që kanë parë, në të cilat njerëzit përpiqen të vendosin disa rregulla rreth imamit dhe të tekfirit ot. Por këto rregullat janë vendosur në kundërshtim argumenteve, prandaj pashto të disa njerëz një guzim madh në lidhje me tekfirin. Kjo është kta domosë shikosh murxhjet se tekfirin e kanë këta domosë nga Afrika më tekfiri domosë kanë kaluar me këto murxhjeve. Dhe po po të shikosh ta po qesë këta këta e qujnë një person tekfirs, ta thëjë këta murxhje vetë, prandaj qujnë tekfirs kur stanë të tyre. E ço thot, kam par thot guzin madh për tekfirin edhe për mohimin e për për asdisimin e imanit pa argumente thot. Dhe kam par që këto vetë tekfirin janë bështesin me hadhe te hule sunete thot. Dhe mbas kësaj thot, ata thot, kanë akuzuar disa dietar me akiden e murxhivë thot. Dhe në krye tyre është shej Muhammed Nasreddin el Albani, i cili ka thënë thot hal në sy të vitacinëve. Po dhajoj që i kanë shtyr këta që të ke, të nxjerrin të lutë akuzën dash shehut. Alo juet është se Shehu ka shprehur që akide menhexe e sunel xhamatit tek puna e djymtyrve është që puna e djymtyrve janë pjesë janë kusht plotësues i imanit dhe nuk janë kusht saktuesi i imanit. Ëh kjo është domosdoshmë fjala e këtij që thotë ky, domosdoshmë shkaku pse ka shkruar këtë librin është për t'u treguar njerëzve që punët janë veprë janë janë kusht plotësues i imanit dhe jo kusht saktues. Kusht saktues do thotë që pa to iman nuk ka kuzë plotësues do thotë që imani imani me toj është i plot, pa to ekziston. Dhe pse është imani? Tash i komisioni i përshëm, këtë lloj ide që ju ka treguar te libri, që veprat që kanë pjesë plotësuese i imanit, kush plotësues, nën kusht për çan të plota, do thonë e ka konzuar akitet murxhive. Edhe çdo te teksti, te teksti vetë ashtyrë thotë ë sikurse ne thot themi që njeriu do të ruhet nga rëshqitja e dietarëve këtë tregon do një qenieriu dhe pse ka dietar bashkëror ate që mund të rshkasni në çështë kë nuk do të thotë që ne do t'i ndikojmë vetëm veprëri dhe pse janë dietar? Janë dietar, domun gumbin ngelë të tentë qata, sepse kë ambin kundërshtim me aktin e institunit xhamatis. Pastaj thot ky vazhdon ky Ahmedun Sall ez Zehran gjithashtu të rim dob do dawabit thot. ë ndërsa ajo që u përmend thot që, që veprat e, e ve gjymgjymtyrve janë kusht plotësues i imanit, ky është haku thot edhe pse e kundërshton ose kundërshton çdo që ai. Ky është haku edhe pse kundërshton kush kundërshton. Komisioni i përhershëm ka thënë që ky libër, te në të cilin ky mbështet idenë që punët janë push plotësuese dhe thotë ky është haku, kur komisioni thotë se ky është libri Akidez Murxhive. Për mënyrë kryeminist kryetues hemim bazi edhe këta dietar katë dietar dietar Tiberk Buzedi, Abdulaziz El Shehu, Abdullah Diyani, eh, Saif Fawzan, tatë pesë kanë gjykuar që ky është Akidez Murxhive, domosdona akide aty që thon pa punë ka iman, edhe pse imani që mangët, me punë, domethënë besimtar më i plot. Kjo është tamam kide murxhive dhe ky është qëllimi që, që deshat u tregoj në lidhje me fjalën shemim bazë. Gjithashtu shemim bazi ka i ka shkruetur para thënë në librin e Sheh Bekër Buzeli që ka shkruar për në lidhje me kideën e murxhive. Ka shkruar një libër Sheh Bekër Buzeli i cili quhet Darul Fitne an al-Sunnah, thotë e largimi fitnes nga ehli sunneti dhe ka pas për qëllim në një për qëllime të që cilat ka pas shej Beku Buzedi që të të, të ruajë elsunetin nga akide murrhive që ka dalë sot. Edhe shemim mbazi, mbasi ka lexuar librin thotë pash të libër të shkruitur me titullin Darul Fitna ne Ahlus Sunne, të cilin ka shkruar vllai i onun dietari i madh Beku Buzedi, edhe pash atë libër të dobishëm të të për të shpërndarë dhe për të botuar. Allah është përleft, e shpërleft atë shkrimtarin e tij me me fërvlind madh dhe ja shumëfishosh shpërvlimin e tij edhe e boft atë ndihmuesi i vërtetës. Atër Bekebuzeni në këtë libër thot, tash i kush merr atimin e shëmim bazë do vetë fjalësh e Bekebuzenit thot. Prandaj thotë mosliman, kujdesot, mos u mashtromë atë që thon sot disa njerëz, të cilët të cilët domthonë ne nënvlefsojnë një prej pesë shtyllave të imanit. Dhe ka përqendrim në pesë shtyllat e imanit, Bekebuzeni, besimi në zemrës, shprehen me gojë, veprojnë gjymtyr, edhe ide që besimishtohet dhe paksohet. Kto thejesa thot, thot ka prej prej disa njerëve sot që i nëvlesojn disa prej këtyre pjesëve të imanit. Thot, sidomos ata të cilët e kanë marrë të gjengat xehmijet dhe nga murrxhjet gula, do të thon ekstremista, të cilët pretendojnë që punët janë pjesë plotësuese e imanit dhe nuk janë shtyllë e imanit. Ky thot, shoqë, beso bege bege Buzedit, murrxhjet thot pretendojnë që punët nuk janë pjesë, nuk janë shtyllë i imanit, por janë pjesë prodhuese e imanit, thotë. Pra kujdes për këto që thonë punë janë pjesë prodhuese e imanit. Si kuptohet? E kupton shumë qartë. Ti shikoi person, shkon ja valxhenazën atij, i thotë i thoshe lajnelillah, i thoshe lailillah. Ai busias thotë. Ai nuk gjen tasier thotë, don, kjo është i mbar. Thotë, "Çi bëhet, vazhë kësh burzhizmi thotë. Kjo është këtu burzhive, sepse ta nuk e quajn punët shtyllë të imanit. Po mir, po vazhdon fjalë e Beku Beqa Muzai thotë ky është ky është i kthesh shpinën ajetër të qartat Kur'anit në 60 vende thotë ajetet. Në cilat Allahu i Madhror ka treguar <coughs> që do të thonë ka treguar do të thonë që puna e pjesë e pandashme e imanit, si për shembull thotë fjalës Allahu i Madhror që thotë ju nuk duhet kumul të kumulxhen të urith mua bimakun tumanun, aty u uthuat, u thirret, ky është xheneti që ju e trashëguat për shkak të punëve që vepruat. Gjithashtu dhe argumentët të tjere të shumëta edhe kjo lojfjale hedhë posht i gjmaun e sahabëve edhe atyre që kanë arru pas tyre. Që i bekër guzeti, Allah më shirovë dhe shemin bazi ka miratuar, kanë të reguar qartë që kushtot që punët janë piesë plotësuse i manit ose kusht për qenë i mani i plotë dhe jo për qenë i mani i saktë, kjo që të mërgji, kjo është akite mërgjive. Këto janë disa tekste dhe ka dha të tjera të shemim bazë, dhe shemim bazë ka shkruar edhe disa fatva të tjera, do t'i tregojmë do kurri fundi fare. Nëse fatva të tjera shemim bazë dhe disa dietare të tjera, në lidhje me disa libra bashkohor, në cilat ata kanë paralelë murmurën kanë treguar që këto ata mbështeten akiten e murxive. Një gjë të ngjashme këta është kanë treguar dhe dietar të tjera bashkohor për tyesh imu themini Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Sheikh Abdullah al-Ghadian, Sheikh Abdul Rahman al-Barrak Shekhe Abdullah ibn Muhammed e Abdullah i Gunaiman, gjithashtu për e tyre Shekhe Saleh Nfauzan, ka folë gjatë për të qështë gjithashtu, edhe ka mjërëtu disa libra, për e tyre Shekhe Abdelaziz e Raji Hi, për e tyre Shekhe Abdelaziz Ali Shekhe, për e tyre Shekhe Beke Buzedi që përmandëm, për e tyre Salih Ali Shekhe, Ministrë i Fesë Arabi Saudite, ka tërguar qartën dhe qështë gjithashtu Shekhe Abdullah Saad, Edhe disa djetar tje që kanë shkutu libra Për të të qërët e kanë mërshethe Për e tyre shesë sefer në hawali Abdullah El Karni Shë Abdullah Ziz el... al-Abdollatif të libri uh, Fjallet dhe dhe bërë që azhisoni manin Që e fshinë uh, manin Për e tyre shë Muhammed uh, ibn Abdillah Luhevi Për e tyre Abdullah Zahim Abdullah ibn Ibrahim Zahim Për e tyre Gali Bela Waji Për e tyre Saad uh, Shithri Për e tyre Isami ibn Abdillah el Sinani Për e tyre Adil ibn Muhammad ibn Ali e Shekhani poeto Muhammad ibn Said ibn Abdullah al-Kathiri, të gjitha që përmend tashin fundfar nga sever hawali kanë shkruar libra të veçantë për këtë çështje. Dhe kanë edhe kanë miratuar në të dhe kanë pohuar që akide e sunnetit është që punët jan, janë janë shtyllë e imanit. Për këtë që lutje nuk do të keq kuptohet një çështje që është shumë rëndësishme. Kur themi punët janë shtyllë e imanit, kemi për qëllim që nëse një person nuk bën asnjë vepër që është detyrë prej detyrës veçantë të Islamit, dhe nuk largohet nga haramat e islamit, veçanërisht për islamin, ky nuk është besimtar. Qartë? Ë e them të lëgjeje sepse kemi dha akiden e xawarixhëve, të cilët e konsiderojnë veprën, veprën shtyllë dinamit, në vend se dallin në atyre dhe ehli suni kush është, që xawarixhët thonë po la një veprë dal nga feja, kurse ehli suni thonë po i la vepër, të gjitha veprat atëherë dal nga feja. Për shembull, nëse një person nuk e jep zakatin, Ose një person vjedh. Vjedh. Te xawarixë thotë ky ka lënë një prej detyrë ose ka bërë një haram, ai quhet kafir. Te ehli suneti ky person quhet besimtar. Pse? Sepse xawarixë thonë punit janë shtylla e imanit, por ata kanë përqendruar fjalën në shtyllën e imanit që çdo pjesë e punës që janë detyrë e shtyllës iman, kurse ehli suni thotë të gjitha së bashku janë shtyllë, jo çdo pjesë e tij. Kupton? Domethën, xavarixhët çdo pjesë të imanit i shtyll, po i ku njara, i ku imani. e quajnë shtyllë. Po iku njëra, iku gjithë imani. Kur së henë sunneti të gjitha punën së bashku, i quajnë shtyllë të imanit. Pa pa të gjitha ato njeriu quhet xafir, jo kur le vetëm disa projtore. Prandaj nëse një person nuk bën haxhin, kam ozet bëj haxh por nuk e bën haxhin. Ne themi se ky është besimtari i qenë fçar, nuk quhet xafir. Kjo është akida e sunnetit të xhamatit. Qartë? Kurse të xavarixhët ai quhet xafir. Por po u them, në lidhe me 5 shtunat e islamit, ka disa mëndime Tek sedeve ka në gjestuar që ata që unë një qafir Shdo person që lejnë një prej 5 shtunat e islamit Për ndaj, të e ka kite Hauriqë me qartështë Në disa raset tjera si përshomu shembulli I ati personi që vjedh ose që bën zina Të kejnë një sunet një person që vjedh Ose që bën zina, që të besimtar Kërës të që të hauriqë që të qafir Pse? Se pë që duhet kry besimtarë çdo njërë prej tyre të qoftë shtyll, po o iku njëri iku gjithë imani. Kur s'taheni suneti, duhet ikin të gjitha që mani. E kuptu të ikë imani. E kuptuat dallimin? Kjo është shumë e rëndësishme valla. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këtu ngatrohen dhe këtu ngatrohet mënaqide, akide, sunet, akide ne favorizoj. Valla këto gjëra edhe pse u duken pak si të kokla vitura, por duke medituar to dhe duke lidhur me realitetin kem për ta kuptuar shumë kollaj. Ne për ta kuptuar shumë kollaj. Në më thonë murgjie thonë, pa punë një një që të besimtar E në sunetit thotë, pa bërë aziga punët farëz nuk është besimtar Kurse këhaurim që thonë, po la veti një punë që të që firë Po la veti një punë që të që firë Ta shikë tu përra shtonë vëndë qështë e namazit Namazit është një punë e vëqamtë Përë si në e në sunetit karën dhe korë që lënë si ti që të që firë Në përra shtimë a punë dhe tj Punë pun tjetër nëse lë një punë tjetër në qytet xever kurse për namazin, nëse i le të e qytet xever personi, dhe, dhe për këtë kemi treguar xhmaun e sulentin e xhamatit. Çfarë do të bërojë qartë? Nga ka ardhur akide xawritshve? Akide xawritsh ka ardhur nga ideja e tyre që pretendojnë që imani, sipas xawrit xhev, imani as nuk shtohet, as nuk paksohet, kurse el-suneti thotë se imani shtohet dhe paksohet. Pranë të el-suneti, një person që bën një farz, imani i shtohet. Një person që lë një farz Një farsë levetë një farsë, jo djepë farsë, levetë një farsë. Ose ky një haram i marrit i paksohet. Kurse te Hawarixhet po lajnë një farsë. Përveç vllazët. Po lajnë një farsë. Ose po këreu një haram te Hawarixhët ka kanë nga fëja. Kupton kur sterile sunet gjëna fëja? Pse? Sepse Hawarixhët thon i marr lukson nuk paksohet. Zotu nukson nuk paksohet. Domthonjë që po paksua, ka dal, ka mburr ka mburr gjiti. Paksimi ti është kufur, shtimi ti është kufur te haurigit. Për këtë rasti i imani te ta është një gjë e vetme. Prandaj nuk profitojorat te haurigit shtesa dhe paksimi i imani edhe pse kjo bëj kundërshtim me Kur'anin e qartë, por ata nuk merrën ka kundërshton Kur'anin e qartë. Prandaj dhe haurigit. Kështu që te haurigit imani nuk shtohet, nuk pakësohet, prandaj paksimi ti është kufur dhe shtimi ti është kufur. Prandaj do thon, po qëse lë një farz, është paksu i imani, po paksu bëri kufur dhe po qëse do të thon bën bën një, një, një, një gjunaf është paksuj mairi po paksua ka burkufër si sipas xaurit sipas sunetit xhamadit thuhet t'ia vir atë kur lën namazin sepse për këtë ka tekstë veçanta ose kur i let të gjitha veprat nuk kryen asnjë si farz edhe për këtë domethënë është akitë e sunetit nësin ata kanë dakord kjo është domethënë ide e përgjithshme që dashur t'u rregoj sot në lidhje me domethënë fjalën e fjalët e selefëve me lidhje me çështën e imanit mendoj domethënë që kemi arritë të shpjegojmë diçka inshallah ka ngejt disa detajt tjerë në shqa që të shpegojmë dosja o dhe më shumë, kur që shum të rëgojmë akidele e mërgjive me lojt të tyre, ta sire më mirë, kene për të kuptuar dhe vetë, që akide të tyre është më se qarë që a bipu dhe shtim akidele e sënë e gjematit, më pas dhe përmëndin dhe argumente të tyre në të cire ta pretendojnë që imani vlenë edhe pa vepra. Dhe të rëgojmë argumente të tyre dhe dushime që të rëgojnë ata edhe si